Eccoci, bentrovati, siete sempre all'ascolto di Attimi Spatti, come prenunciato abbiamo delle oh, ospiti dall'altra parte del, dell'Etere, eh? ci piace tanto questa cosa, in realtà sono molto contenta di presentare questo collettivo, Andaiola che è sardo, che sarà a Roma con una mostra, occhio malocchio lo sguardo su di me, eh? sull'autorappresentazione. E, e la cosa bella è che noi la settimana prossima scorsa abbiamo avuto in studio una abbiamo avuto in studio una um, fotografa attivista visuale che era Zanelle Muoli e quindi proseguiamo questo diciamo racconto sulla fotografia e l'autorappresentazione ci sentite? Ciao un po' male, un po' meglio sì. ok No, ben, no, benvenute. Benvene no, l'abbiamo sentito, immaginiamo il Nutte, però non, <ride> non sentiamo niente. Allora così ci sentite? Male, male. Male. Allora noi proveremo meglio, a meglio, vai, vai, proviamo un po' meglio, eh. Infatti sì. abbiamo i volumi. Vabbè, non chi ci ascolta probabilmente sentirà i volumi molto alti, ma l'importante è, è parlarci. Allora ben trovate. Voi siete lì, eh, siete tutte insieme. Tutte, e tutte no, quelle che siamo riuscite insomma a ritrovarsi stasera e siamo quelle che verremo a Roma. Oh benissimo, allora a breve ci, ci incontreremo senz'altro. La prima domanda vi chiediamo ovviamente di presentare il vostro collettivo, la vostra collettiva, anzi Andaiola, raccontarci un po' come nasce questo gruppo e le vostre attività. Allora inizio io, eh, sono Luisa e ho proposto questo corso, inizio io perché essendo un corso sui punti di vista, sull'autorappresentazione, quindi questa parte la racconto io, eh, ho incontrato Pia, Pia Brancadori della Circola del Cinema Alice Guy, che mi raccontava che la, circola, che la libreria delle donne di Cagliari eh, aveva dei problemi economici ora si tratta di un posto che ha un patrimonio archivistico importantissimo quindi ha bisogno di un luogo perché raccoglie materiale dagli anni 70 eh, e in più è sede di, di, di vari gruppi di varie collettive compresa la circola del cinema e quindi un po' per finanziare questa cosa decido di offrire un corso gratuito di fotografia per donne e eh, eh, l'ho chiamato occhio malocchio lo sguardo su di me perché era un, una vecchia idea cioè quella sensazione di, di, di, di bruttezza che ti rimane addosso quando passi per strada e ti senti uno sguardo maschile eterosessuale che eh, ti congela in uno stereotipo ed è anche difficile reagire perché insomma sembra quasi che dovresti essere grata di queste attenzioni. Eh, quindi ho pensato che l'unico modo per liberarmi io in prima persona di, di, di, questa, di, di questa schifezza fosse a lavorare in gruppo mostrando la viscidezza di quello sguardo purtroppo nelle foto manca il sonoro come sappiamo di solito insomma, questi sguardi sono accompagnati dal sonoro però insomma eh, ho proposto questa, questa cosa qui E, e quindi essendo un corso di fotografia gratis mi sono trovata un gruppo di 30 persone 30 donne di qualunque età eh, qualunque provenienza eh, politicizzate non politicizzate una, una cosa insomma un, il gruppo più variegato che abbia mai visto e ci siamo trovate immediatamente tutte in sintonia ho proposto l'autorappresentazione anche perché in fotografia secondo me è il futuro della fotografia cioè che ognuna racconti il suo punto di vista anziché andare a fotografare situazioni che non conosciamo intanto iniziamo attraverso l'immagine a raccontare ciò che vediamo e anche su questa cosa ci siamo trovate bene e poi da lì insomma io avevo previsto una cosa breve, facile giusto in sostegno alla libreria delle donne cinque passi e poi ho finito, poi torno alla mia vita e invece sono rimasta travolta dal gruppo <ride> e quindi non sono più maestra Luisa sono un'andaiola sì. <ride> <ride> Bene, benissimo, eh. rinata in andaiola diciamo e... No mi sembra, beh poi spiegheremo anche, vi chiamiamo perché appunto voi verrete a Roma e ci sarà senz'altro modo di parlarne insieme insomma in occasione di questa mostra che gira Una delle domande che volevamo fare era, eh, questa mostra abbiamo visto è dedicata a Giulia Carta E, chi è questa donna e perché l'avete dedicata a lei? Allora guarda, secondo me la, la più adatta a rispondere è Noemi, che si è fatta gli studi su Giulia Carlo. Oh, Car bene! <ride> <ride> e ciao! Ciao Noemi! Ciao. Eh, no, niente, Giulia Carta è una donna che è vissuta a Siligo, in provincia di Sassari, nel 1550, però non mi ricordo esattamente, e lei è stata processata per due volte eh, dall'Inquisizione per stregoneria e eresia. E, mh, Poi in realtà del secondo processo in seguito non si è più saputo niente, quindi non si sa effettivamente che fine abbia fatto, però rimane che comunque è stata processata per due volte. In, noi durante appunto il corso abbiamo scoperto che il, la sindaca di, di Siligo voleva intitolare una strada um, a Giulia Carta. Il prefetto ha negato oh, appunto oh, di dare il nome a, a Giulia Carta perché sembra che frequentasse Sirius sì. oscuri. Sì. <ride> quindi noi questa cosa ce la siamo un po' presa a cuore perché la vedevamo processata per l'ennesima volta e quindi abbiamo deciso anche per questo motivo di intitolare la, la, mo la mostra sia lì. E quindi poi documentandoci e vedendo un pochino la figura di, di Maria di Giulia, Carta, di Giulia Carta, abbiamo scoperto che invece Cagliari ha una via intitolata Monsignor Parlaguez, che è un, un vescovo sì, che, è vissuto, che è stato a Cagliari per un lungo periodo, che era un inquisitore, era uno dei peggiori inquisitori. E quindi niente, è nato tutto da questo perché ci siamo presi un po' a cuore la storia di Giulia Carta e, e niente, è nato tutto da questo. Bene, grazie di aver condiviso con noi che non conoscevamo insomma questa figura. Sì. Vogliamo fare qualche altra domanda? Sì. Ah. Eh, ehm, ciao, ciao a tutti, e volevamo, volevamo insomma chiedervi anche, era una nostra curiosità, se, eh, se potevate raccontare meglio il, il percorso della mostra, perché sappiamo che la mostra ha un suo percorso, motivato appunto da una serie di discorsi che eravate fatte durante appunto i vostri incontri, da prima come, come, come singolo e poi invece dopo come collettiva Andaiola, quindi vi volevamo chiedere di, di raccontare alle compagne che ci ascoltano come era un po' strutturata la mostra se vi va allora sì allora io ciao sono Eleonora ciao Eleonora ciao, Eleonora. ciao. allora eh, quindi come diceva Luisa all'inizio a un certo punto eh, abbiamo smesso un po' di essere allieve e maestra Luisa quindi abbiamo iniziato tutti insieme questo percorso e l'abbiamo raccontato allora la cosa un po' che, che è venuta fuori e che eh, abbiamo allora abbiamo visto diverse per esempio immagini di altre fotografe anche dalla metà del 1800 in poi è iniziato anche un po' così il corso e, eh, e abbiamo visto che comunque noi tutte quante eh, questo sguardo eh, non c'entrava niente forse questa premessa che ho fatto eh, dell'uomo su di noi <ride> sì, forse non c'entrava niente E abbiamo capito che comunque quello che ci accomunava era che questo sguardo era un sguardo, uno sguardo che comunque un po' ci, ci spogliava, ci, eh, ci fotografava lui e questo ci dava molto fastidio in uno stereotipo. E tutte quante abbiamo trovato questa cosa. E C'è stata anche qualche foto magari che parlava di uno sguardo complice, però devo dire che in maggioranza, ed eravamo una trentina di persone di donne appunto, Eh, la cosa che è uscita fuori era proprio questo, cioè ci dava, ci faceva proprio incavolare il fatto che questi ci guardassero e noi dovessimo quasi abbassare lo sguardo, eh, quindi questo sentirci prede. Quindi è nata così la cosa, che fotografavamo proprio chi poi ci guardava in quel modo fastidioso che, che tutti appunto reputiamo tale. E quindi abbiamo deciso appunto, di fare una, un discorso eh, fotografico, un, un, un percorso dove eh, cioè dal, dal peggio, proprio, dal, dal, quasi dal branco, ci saranno proprio delle foto un po', alcune fanno ridere, alcune sono un po' dire chi agghiaccianti, però finisce tutto in un, eh, una liberazione. Cioè le ultime foto sono proprio, eh, ce n'è una addirittura che è proprio quella della locandina che sembra proprio quasi che gli uomini guardino questa donna come ah mince cioè Minzea, cavolo sei fantastica, tu sì che sei forte, sono in un cantiere, sono dei Lego in un cantiere, che guardano lei sì, che è bellissima e l'ultima è proprio lei di spalle che cammina e se ne frega di tutta questa cosa perché proprio ha imparato a liberarsi di eh, di questi sguardi, di questo come dire di questo di questa pesantezza eh, del malocchio quindi gliel'abbiamo restituito con la reflex con lo specchietto della reflex analogica grandi e questo è quanto No, no, è molto interessante E poi anche, poi appunto, magari ne parleremo Capire come avete lavorato Cioè in che modo avete fatto le fotografie Andavate tutte insieme a fotografare Perché immagino che non è neanche facilissimo no, insomma no, se vi lasciamo quando... la sorpresa quando veniamo a Roma Esatto perché... no, Salspaz <ride> No, poi casa. Infatti Vogliamo la sorpresa a quelli che vengono a vedere Esatto, vabbè Quindi lasciamo, appunto, questi interrogativi E diciamo questo punto anche restando insieme a voi gli appuntamenti che ci saranno qui in città Allora, il primo appuntamento è venerdì 26 allo Spazio Liberato di Femministe e Lesbiche, il 22, in via dei voci 22, ci sarà l'inaugurazione della mostra, un dibattito poi cena e musica in strada. A che ora? E, beh, li... Giusto, <ride> Fond fondamentale, e, dalle 18 in poi, Bene. il dibattito verso le 19.30, poi le 21 la cena. E, mh, poi l'altro appuntamento invece è eh, sabato. Il giorno dopo, sempre si incomincia dalle 6, eh, lo facciamo alla sala da tè del Porto Fluviale. vabbè Tutte tutti conosciamo l'occupazione del Porto Fluviale 18, che sta a piramide sullo Stiense. Eh, iniziamo appunto dalle 6 del pomeriggio con la mostra, poi chiacchiereremo un po' e verso le 8 facciamo anche la cena. A questo proposito volevo, volevamo ricordare sia per venerdì che per sabato che Per le donne, insomma, le compagne che verranno a vedere la mostra, se vogliono, ognuna può portare un'immagine, uno scritto, un oggetto che è, è autorappresentativo per lei, che è importante. E, e sarà bello metterlo insieme in una specie di collage collettivo e questo è un, una specie di, eh, come dire, di parte attiva cioè chiaramente anche il guardare la mostra è sempre <ride> è comunque un'azione è comunque eh, stare insieme però è, è venuta questa idea per dare la possibilità anche a chi viene di portare un qualcosa e eh, in modo che apra il dibattito eh, anche in maniera più ampia sì sì eh, vogliamo aggiungere qualcosa o... Salutiamo? Salutiamo le sì, noi chi vuole parlare qualcuno di questa cosa degli autoscatti? Sì, aspetta, sì, passano. Daniela. Ciao ragazze, sono Daniela. Ciao Daniela. Allora, eh, questa cosa dell'autoscatto e di eh, questo invito a portare un oggetto di autorappresentazione è bellissimo e noi abbiamo già fatto questo percorso ne nelle precedenti mostre che abbiamo fatto a Cagliari dove a fine percorso della mostra c'era una zona autoscatto dove tutti quanti gli avventori e le avventrici potevano eh, autorappresentarsi con l'autoscatto noi tutti questi autoscatti li abbiamo stampati e quindi abbiamo i volti ehm, di tutte le persone che, di, di gran parte delle persone che sono venute e, e l'intenzione sarebbe un po' lungimirante di eh, portare Eh, lo mostra in giro e di volta in volta aumentare questo libretto di autoscatto di piccola autorappresentazione dopo la, dopo la visione della mostra quindi con un, un piccolo, piccolissimo percorso di liberazione per chi sente di averne bisogno insomma Ma quindi la porterete anche a Roma questa cosa? venerdì? Noi portiamo gli scatti delle delle, delle, delle, delle delle facce di Cagliari e avremo anche la zona scatto. Bene, per oh. la <ride> mostra ci sarà una zona scatto con una piccola eh, digitale eh, che permetterà a tutte le persone che, va che vengono di, eh, di immortalarsi come, come meglio credono, come, come vogliono e come si sentano. Bello, bello, grazie. Bene, sì, infatti, grazie di questa occasione, non sono mai abbastanza. Di appunto autorappresentazione, di riappropriazione del proprio corpo, della propria posizione nello spazio. Grazie veramente, ci vediamo a Roma presto. Sì, ci bello. vediamo venerdì. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ciao.